Наш звичний сніданок Багато людей в усьому світі їдять на сніданок яєчню, омлет або варені яйця. Курячі яйця увійшли в раціон людей, тільки-но вони приручили курей, тобто ще кілька тисячоліть тому. Відомо, що перси, римляни та греки вміли варити яйця як у мішечок, так і не круто. Тоді ж люди почали змішувати яйця з молочними продуктами і робити омлети. Деякі історики вважають, що слово «омлет» походить із латини – мови, якою розмовляли у стародавньому Римі. Класична страва того часу з розбитих і засмажених на плоскій посудині яєць із медом називалася «ова меліта». Секрет виготовлення йогурту – корисного кисломолочного напою – Ще у давнину відкрили балканські пастухи. Вони зберігали овече молоко у шкіряних мішках. Спочатку, якщо молоко скисало, його виливали, але потім помітили, якщо додати трохи кислого молока у свіже, то скисання молока прискорюється, а напій набуває особливого смаку. Особливі бактерії, завдяки яким йогурт набуває цілющих властивостей – Відкрив у 1908 році учений Ілля Мечников. А іспанець Ісаак Карасо, вивчивши праці Мечникова, почав промислове виробництво йогурту. Перші йогурти продавалися в глиняних горщечках у міських аптеках і відпускалися виключно за рецептами. Свій йогурт іспанський підприємець назвав на честь сина, а звали його Данон. Зменшувально-пестливе від Даніель. Саме на честь цього малюка і називається сьогодні французька фірма, яка випускає йогурти. Сир теж походить від скислого молока. За легендою, один із кочівників виявив у своєму мішку замість молока бліду водичку і білий згусток. Цей згусток і виявився продавнім сиром. Готувати сир різних сортів навчилися ще у стародавньому Римі. Для його приготування використовувалося різне молоко. Корів, овець, кіз. У середні віки приготуванням сиру почали займатися ченці. Завдяки їм ми тепер маємо силу силену сортів сирів. А от улюблений багатьма плавлений сир винайшли швейцарці Вальтер Герберт і Фріц Стетлер тільки в 1911 році.